До числа приналежностей хати належить також і простосування для освітлення хати. Найстаріший спосіб освітлення на Україні – це без сумніву лучина, уживання якої, що й тепер ще трапляється на півночі Волині і Чернігівщини, було поширене досить далеко на південі і заходило за Київ майже до самих степів. А в п'ятому столітті – в час посольства Приска до Аттіли було це звичайне освітлення у придунайських славян. Але на півдні України, мабуть, за не менш старовинне, треба вважати й лойове освітлення, так званий «каганець», що на очах автора цих рядків майже цілковито заник, до якого місце заступила нафтова лямпа. Лучину, скалку, просто застромляли або в дірку в стіні, або в навмисний для того заготовлений шматок глини. В ньому іноді робили для скалок спеціальні дірки, випалюючи їх. А то, що запалювали скалку в окремому приладі, який, здається, у Великоросії був невідомий, так само, як великоруський світєць зовсім не був відомий на Україні. Це так званий світник, світич або світоч. Це був іноді дерев'яний пень з поставленим на ньому черепком, куди вставляли скалку, а над ним ставили вертикально видовлений стовбур дерева, що проходив через стелю та стріху, утворюючи наче другий комин, як ми це бачили в селі Тур Ковальського повіту на Волині. Іноді скалку приміщують на залізну решетину, підвішену до пірамідального отвору, зложеного з дощок димаря, що так само, як і в першому випадку, проходить через стріху, щоб виходив дим. Іноді замість цього димаря ставлять конус із полотна чи з лози, що обмазаний всередині глиною, а верхньою своєю частиною прироблений до вивідного димаря. А в чистих, не чорних, а білених хатах середньої Волині скалка горить у спеціальній пічурці, зробленій з краю печі. І ця пічурка має вихід для диму в піч або в димар. Подібні прилади нам доводилось бачити на півночі та на північному заході Чернігівщини. а в селі Покуль, Каганець являє собою щось подібне до плошки. Іноді це просто черепок, а іноді це таки плошка з підставкою, що також зроблена з глини. Із зменшенням вівчарства та з дешевою нафтою каганець уступив своє місце лямпі, часто без шкла, яка дає не менше чаду, ніж каганець, а світла навіть менше. Але зате не треба... Що хвилі поправляти гнід Тому не дивно, що на півночі України Освітлення скалкою тримається ще й досі Воно не тільки дає значно більше світла Але також і хату А соснові тріски, особливо з коріння Поки що можна збирати дурно Міщане, а особливо ремісники Вживають уже свічки та нафтові лямпи які, наприклад, у чоботарів, приміщують в шкляній банці, а в банку наливають води. Баньки ці, занесені на Україну, мабуть, з Німеччини через Польщу. Із надвірніх приналежностей житла вихідки, цебто клозети, останніми часами починають з'являтися, коли не скрізь, то досить часто – Особливо в Галичині, де культура взагалі вища, ніж на півночі. А там, де їх немає, роль їх найчастіше грають приміщення для свиней. Погребицю чи льох споруджують на рівному місці у вигляді досить глибокої ями, що її іноді обшивають дошками і прикривають зверху брусовим або з дощок плоским дахом поверх якого насипають товсту верству землі та прикривають свіжим дерном.